أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أخرجها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوخا لها يوم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 وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمداً عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة ومح الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه وحتى تركنا على المحجة البيضاء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 ومن يطع الله ورسوله فقد فاز حوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدع ضلال وكل ضلال في النار أجارا الله وإياكم من النار Liebe Geschwister, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wir werden insha'Allah heute uns mit einer Sura beschäftigen, die vergessene Herzen wieder auferweckt und bewegt. Eine Sura, die, Her die harte Herzen erschüttert. Diese Sura, zieht uns von, diese Sura zieht uns von diesseits ins jenseits. Unser Treppen wird heute insha'Allah ta'ala mit Sura ist Zelzela das Beben sein Diese Sura ist zwar eine der kürzeren Suren im Koran aber sie trägt in sich Erklärungen die Berge zum schmelzen bringen und Herzen beben lassen Allah Subhanahu wa Ta'ala Zak rajim <täuspern> Bismillahir Rahmanir Rahim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 يومئذ يصدر الناس وشتى ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شر يره الله says wenn die Erde erschüttert wird durch ihr heftiges Beben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 Böses tut, wird es sehen. Wann geschehen diese Ereignisse, liebe Geschwister? Wenn Allah subhanahu wa ta'ala alle seine Geschöpfe vom Anfang bis zum Ende wieder auferstehen lässt, dann bringt er von jedem das Scheißbein und auf dieses Stück lässt er die Körper wieder aufbauen. Wenn der Mensch ins Draht gelegt wird, fängt er an zu verwesen. Außer dieses winzige Knochen, der vom Menschen übrig bleibt, wie im Hadith von Bukhari und Muslim überliefert wird, dass Rasulullah sagt, jeder Sohn Adams verwest außer sein Steißbein. Vom Steißbein ab wurde er erschaffen und von ihm wird er wieder aufgebaut werden. Wenn Allah ta'ala den Körper des Menschen wieder aufgebaut hat, egal was vorher mit diesem Körper geschehen ist, ob er verbrannt oder im Meer versenkt wurde, بفيل الله سبحانه وتعالى يستنزال ان يمس هون gelegt werden das horn in das israfil auf den befehl allah subhanahu wa taala rein geblasen wird allah subhanahu wa taala befilter den angel israfil alayhi salam in horn zu blasen bi allah subhanahu wa taala thumma nufik fihi ukra fa idahum qiyam yunzurun bi wird ein weiteres mal hinein geblasen da stehen sie zugleich auf und schauen hin Wenn Israfil, السلام, dann ins Horn bläst, kommen die Seelen wieder raus. Das Geräusch, was dann zu hören ist, ist wie das Summen der Bienen. Dann spricht Allah, subhanahu wa ta'ala, dann spricht Allah, der Allmächtige, subhanahu wa ta'ala, und sagt, وَجَلَالِي إِلَى جَسَدِهِ bei meiner, bei meiner Erhabenheit und bei meinem Stolz, jede Seele wird zu ihrem Körper zurückkehren. Und dann befehlt Allah subhanahu wa ta'ala die Erde zu beben und um sich zu spalten. Wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wenn die Erde erschüttert wird durch ihr heftiges Beben und die Erde hervorbringt, ihre Lasten. Die Erde bebt, liebe Brüder, und spaltet sich und schmeißt alles, was in ihr ist, heraus. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَكَانٍ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِي الْمُنَادِي مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ صَرْعًا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 und sie eilig hervorkommen. Das ist für uns ein leichtes Versammeln. Liebe Geschwister, das ist Jaumul Qiyamah, der Tag der Auferstehung. Das ist, ist Jaumul Asifah. Jaumul Qari'ah, der Tag der Verhängnis. Es ist Jaumul Haqqa, der fällig werdende Tag. Es ist Jaumul sayha der schreiende Tag. An diesem Tag wird sich alles ändern. Wie im Hadith von Ibn Umar anhima, überliefert wird, dass Rasul sallallahu alaihi sallam, sagt, wer sich, den Tag, sich, wer sich diesen Tag so vorstellen will, als ob er ihn vor sich sieht, der soll diese Surin lesen. Surah, die Sura 81, idashsham suku wenn die Sonne umschlungen wird, oder die Sura 82, wenn der Himmel zerbricht, idashshamah unshakkaat, Oder die Sure 84, wenn der Himmel sich spaltet. Idhas sama'un fatarat. Es ist der Tag der Auferstehung, liebe Brüder. Allah Subhanahu wa Ta'ala sagt, zaq idhas sama'un shaqqat wa azinat li rabbiha wa hukat wa idhal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa azinat li rabbiha wa hukat. Wenn der Himmel sich spaltet und auf seinem Herrn hört. Und es ist ja rechtens für ihn. Und wenn die Erde ausgedehnt wird und herauswirft, was in ihr ist, und sich entleert und auf ihren Herrn hört, und es ist ja rechtens für sie, es ist die Pflicht für sie, und rechtens, dass sie sich den Befehlen ihres Herrn beugen. Liebe Geschwister, das erste Geschehen an diesem Tag von diesen Geschehnissen, die an diesem Tag passieren, fängt damit an, Dass die, dass die Menschen alle nackt, barfüßig und unbeschnitten zu dem Versammlungsort laufen werden. Als Aisha anhu die Mutter der Gläubigen, dies hörte und dies, diese, diese Beschreibung hörte, fragte sie, Rasulallahu Alai erschreckend. Ja Rasulallah wie Rasulullah alay in den hadith von Bukhari und Muslim überliefert wird, Rasulullah sallallahu alaihi sagt, die Menschen werden Tag humil sich versammeln, nackt, barfüßig und unbeschnitten. Aisha anha sagte, ja Rasulullah, Männer und Frauen sehen sich gegenseitig an. Rasulullah sallallahu alaihi antwortete, die Geschehnisse an diesem Tag sind viel schlimmer, als dass sich die Leute mit so einer Sache beschäftigen. Die Leute kommen aus ihren Gräbern heraus, hier und da. Siehst du, wie sich die Erde ausspaltet, aufspaltet und die Leute kommen ringsum um dich herum heraus. Es ist ein Ereignis, liebe Brüder, das die Menschheit zuvor noch nie gesehen hat. Es ist das Herauskommen aus den Gräbern. Wenn der Mensch dann aus dem Grab herauskommt, wird er weder nach links noch nach rechts schauen. Er wird nur nach vorne schauen, sein Hals strecken und dem Rufer folgen. Der die Menschen mit dem Befehl von Allah subhanahu wa ta'ala zu dem Ort der Versammlung führen wird. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Yauma ibin yitzabi unadda ia jalla, wa Hashaat il Aswatul rahmani fala tasmaw illa hamsa. An jenem Tag folgen sie dem Rufer, bei dem es nichts Hummes gibt. Die Stimmen sinken sich in Demut vor dem Alabama, so dass du nichts hörst außer Flüstern. Wo sind diese ganzen reichen Leute? Wo sind die Könige an diesem Tag? Wo sind die Leute, die Allah subhanahu wa ta'ala und um seine Religion bekämpfen? Allah subhanahu wa ta'ala sagt und die Erde hervorbringt ihre Lasten und der Mensch sagt, was ist mit ihr? Was ist passiert? Die Erde war doch noch vor kurzem ruhig und friedlich. Was hat diese Erde geändert? Was hat die Erde zu diesem Beben gebracht? Es sind die Befehle Allah subhanahu wa ta'ala, wo er sagt, kunn faya und es passiert. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und der Mensch sagt, was ist mit ihr? An jenem Tag wird sie die Nachrichten über sich erzählen, weil dein Herr es ihr eingegemde hat. Wisst ihr, was sie an jenem Tag erzählen wird, liebe Brüder? In dem Hadith von Tirmidhi überliefert, Rasulullah sallam eines Tages diese Verse lasst, An jenem Tag wird sie die Nachrichten über sich erzählen. Rasulullah salallahu fragte seine Gefährten und sagte, wisst ihr, was ihre Nachrichten an diesem Tag sind? Sie sagten, Allahu wa alam. Allah und sein Prophet sind Wissen. Er sagte, ihre Nachrichten sind, dass sie jede Tag von jedem Diener und jeder Dienerin, die auf ihr getan wurde, bezeugen wird. Sie wird sagen, derjenige hat an diesem Tag dieses und jenes getan. Das sind ihre Nachrichten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala an diesem Tag uns nicht wohlstellen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Yawma'idin yasdurunnasu ashtaitan liyurau aamalahum. An jenem Tag werden die Menschen getrennt herauskommen, damit ihnen ihre Werke gezeigt werden. Dieser Moment ist einer der schlimmsten Momente am Tag der Auferstehung. Im Hadith, der von Imam Muslim überliefert wird, von Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhu, dass Rasulullah s.a.w. sagt, jeder Diener wird wieder aufstehen, so wie, der, so wie er gestorben ist. El Imam bin Nukathir rahimahullah, sagt, dass Allah s.a.w. es so gemacht hat, dass jeder, der nach was lebte, nach diesem auch stirbt. Und wer nach diesem stirbt, wird auch wieder danach auferstehen. Abdullah bin Mas'ud s.a.w. sagt, bei manchen wird das nicht Strahlen wie ein Berg, bei anderen wie eine Palme, bei anderen wie ein stehender Mann, bei manchen wird das Licht auf dem Daumen sein. Das geht manchmal an und geht wieder aus. Die anderen werden auch, es gibt auch andere, die auch in Dunkelheit von Dunkelheit umgeben sein werden. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, يوم joiden sanovat, että he ovat heikkoja. He ovat heikkoja. قيل ovat heikkoja. He ovat فضرب بينهم بصور له He ovat heikkoja. He وظاهره من قبله ovat heikkoja. He ovat heikkoja. He ovat heikkoja. He ovat die He ovat heikkoja. He ovat Werden, geht doch nach hinten zurück und sucht dort nach Licht. Da wird zwischen ihnen eine Schutzmauer gesetzt mit einem Tor. Zu dessen Innenseite die Barmherzigkeit und zu dessen Außenseite davor die Strafe ist. Jeder, liebe Brüder, wird auferstehen, so wie er starb. Manche werden auferstehen und Blut fließt aus ihnen heraus. Wisst ihr, wer diese Leute sind? Es sind diese Leute und dieser Blut. Ja, einen Geruch, der richtig nachen Mist. Das sind die Leute, die für Allah Subhanahu wa Ta'ala auf dem Weg Allah Subhanahu wa Ta'ala starben. Das sind die Märtyrer, wie Al-Bukhari und Muslim überliefern. Manche werden aufstehen, beim Laufen zum Versammlungsort rufen sie labbayt, labbayt". Das sind diejenigen, die in der Ihram-Kleidung während der Pilgerfahrt starben, wie es im Hadith von, von Imam Al-Bukhari überliefert wird. Andere wiederum werden auferstehen mit einem Glas Alkohol um ihren Hals hängen. Manche werden aufstehen, auferstehen und Kinder sind um sie herum, die sich versuchen festzuklammern an denen. Das sind diejenigen, die den Weisen zu Unrecht ihren Besitz und ihr Geld wegnahmen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt sa'ira Diejenigen, die den Besitz der Weisen ungerechterweise verschlingen, verzehren, verzehren in ihren Bäuchen nur Feuer. Und sie werden der Feuerglut ausgesetzt sein. Manche werden auferstehen und viele Leute umzingeln sie. Jeder zieht an ihm, von hier und dort. Das sind die Leute, die anderen Unrecht angetan haben. Manche werden auferstehen und sie tragen eine schwere Nacht. Das ist das, was sie im Dienstzeit geklaut und gestohlen haben. Jeder auf seine Art. Einer hat eine ganze Ummah geklaut, der andere hat nur bei Plus geklaut. Jeder auf seine Art. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Und wer etwas veruntreut, wird das, was er veruntreut hat, am Tag der, der Auferstehung bringen. Dann wird jeder... Jede Seele in vollem Maß zukommen, was sie verdient hat, und es wird ihnen kein Unrecht zugeführt. Das ist der Tag, wo alles ans Licht kommen wird. Es ist der Tag der Bloßstellungen, meine Ayya bin. Es ist der Tag der Erniedrigungen für diejenigen, die Allahs Befehle nicht befolgt haben. Über Allah Allah subhanahu wa ta'ala uns an diesem Tag, wie gesagt, nicht bloßstellen. <lacht> An jenem Tag werden die Menschen in Gruppen getrennt herauskommen, damit ihnen ihre Werke gezeigt werden. Die Menschen machen sich dann auf den Weg zum Versammlungsort. Und wenn sie dies, diesen Ort erreichen, nähert sich die Sonne ganz nah von den Körpern, von den Köpfen. Wie es im Hadith, der von Imam Muslim überliefert wird, von al miqdad ibn al-Aswad, von sagt, Die Sonne nährt sich am Tag der Auferstehung der, den Geschäften so, dass zwischen ihnen nur eine Meile Entfernung bleibt. Al-Imam al-Tirmidhi, rahimahullah, ergänzt, oder zwei Meilen. Suleyme, Suleyme bin Aamir, radiyallahu anhu, sagt, dass ist einer der Überlieferer in der Kette, bei Allah, ich weiß nicht, ob er mit der Meile ja, Fall, Im Arabischen heißt es Min. Das hat zwei Bedeutungen. Entweder, ob, wie, wie das Sahabi sagt, bei Allah, ich weiß nicht, ob er mit der Meile die Maßeinheit der Erde oder das, womit die Frauen dieses, dieses äh, Pulver, dieses schwarze Pulver auf den, auf den Wimpern drauf tun. Kuhl. Genau, auf Arabisch heißt das Kuhl. Womit man oder ob das dieses äh, Stück äh, Holz, womit man Kohel auf den, auf den Wimpern drauf tut. die Sonne wird sich den Köpfen der Leute so nähern, dass es entweder eine Meile, die Maßeinheit, oder wenn das, das reicht schon, wenn das nur eine Maßeinheit, die Meile von Maßeinheit, wenn die Maßeinheit damit äh, gemeint ist, oder so schlimm, dass das sogar nur dieses Stückchen äh, äh, äh, Holzstück. Womit die Frau kochel auf ihren Ohren, äh, Wimpern drauf tut. Die Menschen werden dann an, in ihrem Schweiß je nach ihren Taten sein. Bei manchen bis zu den Knöcheln. Bei anderen bis zum Knie. Und bei wieder anderen bis zu ihrem Becken. Andere werden völlig fenn, von ihrem Schweiß bedeckt sein. Walei, je nach Taten, oder wie, besser gesagt, je, je nach Sünden, wird werden die Personen ihre, in ihren Schweiß ertrinken, ohne ihre Bilder. Die Leute werden sehr lange stehen müssen, liebe Brüder. Und sie werden in Sorge und Angst sein. Und das alles wird noch schlimmer, wenn Allah Subhanahu wa Ta'ala seinen Befehl gibt, dass das Höllenfeuer gebracht werden soll. Jahannam, liebe Brüder, Jahannam wird an 70.000 Seilen gebracht, an jedem sind noch 70.000 Engel, die sie ziehen. Wenn sie die Geschöpfe sieht, brummt sie. Und die Menschen werfen sich alle auf ihre Knie. Wie Allah subhanahu wa ta'ala im Koran sagt, und du wirst jede Gemeinschaft knien sehen. Jede Gemeinschaft wird zu ihrem Buch gerufen, heute wird euch das vergolten, was ihr zu tun pflegtet. Das Höllenfeuer, umzingelt Von jeder Seite die Geschöpfe. Und so erhöht sich bei jedem die Angst, Trauer und Sorge. In diesem Moment werden diese schlimmen Ereignisse sprechen. Die Menschen werden zueinander sprechen und sagen, seht ihr nicht, in welch schlimmer Lage wir angekommen sind? Seht zu, dass jemand für uns vor uns für, Fürsprache halten wird bei unserem Herrn. Dann gehen die Leute zu den Gesandten und Propheten. Ich mache diesen Hadith, weil das ist ein sehr, sehr langer Hadith. Ich mache den, insha'Allah, ich fasse ihn zusammen. Dann gehen die Leute zu den Gesandten und Propheten. Zu Adam, a.s., zu Ibrahim, zu Musa, zu Isa, bis sie zu Mohammed, a.s.w. kommen. Weil jeder dieser großen Gesandten sagt zu den Menschen, weil die werden alle um Fürsprache bei Allah subhanahu wa gebeten, Und jeder von ihnen sagt, geht zum nächsten, geht zum nächsten Propheten. Allah ist an diesem Tag so wütend, wie er es zuvor noch nie war und auch nie in Zukunft sein wird. Bis sie wir dann zum Prophet Muhammad Sallallahu Wasallam kommen und sagen, o Gesandter Allah, Allah hat dir all deine Sünden vergeben. Und du bist der letzte Prophet und Gesandte. Siehst du nicht, in welcher schlimmen Lage wir uns befinden? Kannst du keine Fürsprache für uns, keine Shafa'a für uns bei deinem Herrn einlegen? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sagt, Ana laha, ana laha. Das ist meine Aufgabe, das ist meine Aufgabe. Der Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sagt, dann bitte ich Allah subhanahu wa ta'ala um Erlaubnis. Und Allah subhanahu wa ta'ala erlaubt unseren Propheten Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sagt weiter, wenn ich dann... Wenn ich ihn dann sehe, unterwerfe ich mich. Er geht dann ins Sujud. Allah subhanahu wa ta'ala lässt dann unseren Propheten so lange, wie er möchte, in der Unterwerfung, in dem Sujud und sagt dann, O Muhammad, ja Muhammad, erhebe dich. Sag, dir wird zugehört. Frag und du bekommst. Halte deine Fürsprache, sie wird akzeptiert. Dann erhebt Muhammad. Sallallahu. Dann erhebe ich meinen Kopf. Und ich lobe Allah wa mit einem Lob, das er mir beibringt. Und halte meine frühe Sprache. Und das ist diese lobenswerte Rangstellung, die Allah subhanahu wa ta'ala unserem Propheten sallam, versprochen hat im Koran, wie Allah wa sallam, sagt, mahmuda. und die ungefähre Bedeutung und ein Teil der Nacht verbringe ihn damit zusätzlich für dich. Vielleicht wird sich dein Herr zu einer lobenswerten Rangstellung erwecken. Und dann kommen die Engel runter und danach kommt der Herr und Schöpfer Schiff, runter wie es seine Mächtigkeit würdig ist kamaliqu bi jalalihi nichts ist ihm gleich und ist und er ist der allhörende und allsehende wir allah subhanahu wa ta'ala zak er kommt runter und seine engels wa jaa rabbuka wal und dann her kommt und die Engel kommen mit und geyer und hier spricht allah subhanahu wa ta'ala بأن كغانت سير ألم أهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواهيهم وتكلمنا أيديهم وتشهد بما كانوا يكسبون. ولو على أعينهم الصراط فأنا ولو على مكانتهم مضيا ولا يرجعون الله سبحانه وتعالى شرخ und sag habe ich euch o kinder adams nicht nicht als verpflichtung auferlegt dass ihr nicht dem satan dienen sollt Gewiss, er ist euch ein deutlicher Feind. Und dass ihr mit mir dienen sollt, das ist ein gerader Weg. Er hat ja doch viele Geschöpfe von euch in die Irre geführt. Hattet ihr denn nicht begriffen? Das ist die Hölle, die euch stets angedroht wurde. Das ist die Hölle, die euch stets angedroht wurde. Ihr sollt ihre Leute ausgesetzt sein dafür, dass sie ungläubig wart. Heute versiegeln sie ihre Münder, ihre Hände werden zu uns sprechen und ihre Füße Zeugnis ablegen über das, was sie erworben haben. Und, wir wollt, und wenn wir wollten, würden wir ihre Augen auslöschen und sie laufen dann zum Weg um die, We um die Wette, aber wir können sie da sehen. Aber, wir, aber wie können sie da sehen? Wenn wir wollten, würden wir sie auf ihrer Stelle verwandeln, sodass sie nicht mehr vorangehen können und auch nicht zurückkehren. In diesem Moment gibt es keine Heuchlereien, liebe Brüder. In dem Moment bringt es nichts, wenn man gut reden kann oder gut diskutieren kann. An jenem Tag werden die Hände, die Füße und Körperteile sprechen. Sogar die Haut wird Allah subhanahu wa ta'ala zum Sprechen bringen. Nach all dieser Angst kommt es dann zu der Abrechnung. Die Abrechnung mit wem? Die Abrechnung wird jeder von uns alleine mit seinem Herrn und Schöpfer durchführen müssen. Manche werden Tat, ihr Tatenbuch mit der rechten Hand annehmen, andere mit links oder mit der Hand hinter dem Rücken. Jeder wird mit seinem eigenen Namen herausgerufen. Wie im Hadith von Adi ibn Hatim anhu überliefert, In Bukhari, in Bukhari, das Rasul sagt: Jeder von euch wird Yaumul Qiyamah zu seinem Herrn sprechen. Es wird zwischen diesen beiden keinen Dolmetscher geben. Der Diener schaut nach rechts von ihm, er sieht nur das, was er getan hat. Nach links, er sieht nur das, was er getan hat. Er schaut vor sich und sieht nur das Höhenfeuer. So sucht Zuflucht vor dem Höllenfeuer und auch wenn es nur mit einem Stück von einer Dattel wäre. Liebe Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala wird zu jedem von uns einzeln sprechen. Es wird gerufen, wo ist der und der? Mit dem Namen von jeder Person. Du hörst deinen Namen, lieber Bruder. Und du wirst dich fragen, was ich? Was wollt ihr von mir? Du wirst bei Allah subhanahu wa ta'ala erwartet, um deine Abrechnung zu erhalten. Du, du, überquerst, du überquerst die Reihen, die in der Enge sind. Reihen von Engeln, Reihen von Menschen und von allen Geschöpfen, bis du vor dem König der Könige, subhanahu wa ta'ala, alleine stehst. In diesem Moment siehst du dein Buch, wo nichts drin fehlt. Dein Buch, das nichts vergessen hat. Jede Sünde, jede Kleinigkeit, Sünden, die du vielleicht vergessen hast, jetzt wirst du an sie erinnert. Sünden, die du versteckt hast und die du jetzt, jetzt von Allah subhanahu wa ta'ala gezeigt bekommst. Oh, wie jämmerlich, lieber Bruder, muss das sein für diejenigen, die Allah Befehle subhanahu wa ta'ala vernachlässigt haben. O oh, wie jämmerlich muss das sein für diejenigen, die jetzt die Chance haben, Allah subhanahu wa ta'ala, zu befolgen und dies aber nicht tun. Wenn der Diener von den Gläubigen ist und Rechtschaffenen ist, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu ihnen gehören lassen. Lässt Allah subhanahu wa ta'ala ihm näher kommen, wie es im Hadith von Bukhari überliefert wird. Ibn Umar, radiallahu anhu, erzählt, dass Rasulallahu sagt, der Mu'min kommt am Tag der Auferstehung Allah subhanahu wa ta'ala so nah, so dass ihm dessen Schatten erreicht dann werden seine Sünden aufgezählt. Er gibt sie zu. Ihm wird gesagt, kennst du diese Sünde? Kennst du die Sünde sowieso? Er antwortet, ja, mein Herr. Ja, mein Gott, ich kenne sie. Zweimal wird dies sagen. Allah sagt dann, subhanahu wa ta'ala, ich, ich habe sie dir in der Dunja verborgen und heute vergebe ich sie dir. Und die Seite seiner guten Taten wird geschlossen. Aber die anderen, liebe Brüder, wird Allah subhanahu wa ta'ala uns nicht von denen, von denen sein lassen, die werden vor allen Menschen gerufen. Das sind diejenigen, die ihren Herrn angelogen haben. Verflucht sollen sie sein, die, Unger die Ungerechten. Liebe Geschwister, wenn ein Gläubiger mit Sünden so groß wie die Erde zu Allah subhanahu wa ta'ala kommen würde, aber ihm niemanden beigesellt hat, so wird Allah subhanahu wa ta'ala in vergeben. Wie es im Hadith von Thirmi, überliefert wird. Rasul, sallallahu alaihi wasallam, im Hadith Qudis, ist, ist das, sagt, O Sohn Adam, Allah spricht, O Sohn Adam, wenn du zu mir kommen würdest, mit der Erde voller Sünden, und du würdest mir keinen Weise so würde ich dir mit der gleichen Menge von Vergebung entgegenkommen. Allahu Akbar. Das heißt nicht, dass wir jetzt die Erde voll Sünden machen soll, das ist nur die Barmherzigkeit von Allah Subhanahu Wa Taala. Das ist ein Aufruf für uns, diejenigen, die sünden, weil wir sind, wir Menschen sünden, sündigen, das ist klar. Aber das ist ein Aufruf für uns, dass wir Allah Subhanahu Wa Taala, egal wie oft wir sündigen, immer wieder zurückkommen müssen. Allah Subhanahu Wa Taala immer immer wieder zu Allah Subhanahu Wa Taala zurückkommen und ihm um Vergebung bitten müssen. Allah subhanahu wa ta'ala immer wieder mit einer ehrlichen Reue zu ihm zurückkommen. Denn Allah subhanahu wa ta'ala freut sich über die Reue seiner Diener mehr als wenn ein Sohn verloren gehen würde und seine Mutter ihn wiederfinden will. Der Gläubige bekommt dann sein Buch mit der rechten Hand und er marschiert strahlend bloß. Das ist klar, liebe Brüder. Weil das ist der wahre Sieger. In diesem Moment Kann er nur strahlen? Kann er nur froh sein? Sein Körper ist umgeben von Licht. Umgeben von Licht. Er hat die Prüfung bestanden. Es gibt jetzt nach, die, nach diesem Moment gibt es nur Freude. Und zwar für die Ewigkeit. Das ist der Punkt. Wallahi azzim, wenn ich manchmal dran äh, denken muss, das ist die Ewigkeit. Wenn man jetzt an einer Sache denkt, wie lange lebe ich? 60, 80, 100 Tausend Jahre. Egal, das wird irgendwann mal ein Ende, ein Ende haben. Aber später, das wird die Ewigkeit, liebe Brüder, sein. Deswegen, wenn man schlau ist, dann opfert man sozusagen diese Zeit, die man hier lebt, für die spätere Ewigkeit. Weil das ist nur eine Zeit, die vorübergehend ist und die vorbei sein wird. Aber später, egal wie lange du überlegst, du sagst, ich gehe ins Höllenfeuer, Das nehme ich in Kauf. Aber du kommst da nicht raus. Das ist der Punkt. Es geht nicht um 40 Jahre, es geht nicht um 50 Jahre, es geht nicht um 1000 Jahre. Es geht um die Ewigkeit. Entweder für immer und Ewigkeit wirst du in Glück sein und im Paradies. Und Allah subhanahu wa wird glücklich mit dir sein. Oder, weil bin, du wirst für immer und Ewigkeit in der Hölle schmoren. Wenn deine Haut verbrannt ist und fertig verbrannt ist, gegrillt, weil erde Allah gibt dir eine neue Haut, damit das wieder von neu anfängt. Das muss man sich manchmal sozusagen reinziehen, damit man weiß, wohin, wo, wohin der Weg von mir führt. Man muss abends mit sich sitzen und eine Abrechnung mit sich machen, bevor der Tag kommt, wo die Abrechnung mit dir gemacht wird und wo es dann zu spät ist. Wo führt mich mein Weg hin? Was habe ich für Ziele? Wie lange geht das weiter? Wie lange gehe ich in die Diskotheken? Wie lange klaue ich? Wie lange rauche ich? Wie lange nehme ich Drogen? Wie lange mache ich Sina? Wie lange mache ich mal. Das, das, das, frag dich mal diese Fragen, nur, nur, Wie lange gehen diese Sachen? Kehre zu Allah, subhanahu wa ta'ala. Jeder von uns spricht auch zu mir selbst. Jeder von uns soll, soll mit sich, sel sich selbst fragen und dann gucken, was für Sünden der begeht. Und für wie lange der den schon macht. Ehrlich gesagt, wallahi in normalerweise möchte Lust nach einer Zeit eigentlich auch an diesen Sachen verschwinden. Wenn ich überlege, jeder von uns hat auf seine Art und Weise vielleicht seine Zeit durchgemacht. Der eine zwei Jahre, der andere drei, der andere zehn Jahre. Wie lange? Das ist doch derselbe Ritual, liebe Lieben. Jetzt mal ganz offen. Man geht zur Schule. Oder man geht zur Arbeit, kommt nach Hause, schläft, trifft sich mit Frau, mit Freunden oder Freundinnen, quatscht, redet, lästert, dreht die Runden in der Stadt an denselben Ecken. Ja? wenn du heute in die Stadt gehst, die Leute, die man vor zehn Jahren kennt, die sind immer noch an denselben Ecken, im Bahnhof oder in der Spielothek oder dieselben Leute immer noch. Da kommt jetzt nur langsam der Nachwuchs jetzt auch nach, weil eher so will. Möge Allah wa uns alle recht leiten und alle zu seinem Weg wieder zurückkehren. Immer dasselbe, dasselbe Ritual. Und dann kommt, ja, weil diese, diese, diese Herzen sind leer, wir haben kein Licht von ihm. Die ganze Woche, Montag bis Freitag, Nachmittag, ist alles schlecht gelaunt, nicht gut zu sprechen. Immer schlecht drauf, immer Zigaretten im Mund, Drogen, schlecht und dann kommt die Rettung für die Leere, für die leeren Herzen. Freitag, oh. Freitag, macht man sich fertig, schon den ganzen Tag überlegt man, was zieht man an, ha? Geld besorgen, Geld klar machen, wer kein Geld hat, irgendwie besorgen, damit man abends was macht? Ha? In die Diskotheken, oder eher in den Orten, wo es die Schei hat, auf die warten. Und dann für ein paar Stunden wieder, bis 4, 5 Uhr morgen und dann schlafen bis 12, 3 Uhr, jeder ist anders und dann wieder dasselbe. Samstag wieder weg und so geht das weiter. Ja, ganz ehrlich, weil wenn anderen, wenn anderen Zeit, äh, Zeitplan hat, sollen wir das sagen. Das, ist, das macht doch irgendwann mal keinen Spaß. Wenn man aber zu Allahs Weg zurückkehrt, der erste Punkt, der erste Gewinn ist, Wallahi al du fühlst so eine innere Glückseligkeit, die dir keiner gibt. Die dir keiner gibt. Die dir keiner geben kann. Die findest du nur... Bei dem Weg von Allah subhanahu wa ta'ala. Warum? Warum sage ich das voller voll, Überzeugung? Weil Allah subhanahu wa ta'ala das sagt. Wenn jemand was anderes sagt oder vermutet, der lügt für mich. Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Und wer einen anderen Weg nimmt, außer meinen, der hat ein schlechtes Leben. Die Millionäre da draußen. Die Reichen. Die alles besitzen. Sind die glücklich? Immer wieder hörst du, der andere macht äh, Selbstmord, der andere fährt mit, äh, mit, seiner, mit seinem Wagen, den er für 400 500.000 Euro gekauft hat und dann fährt er mit 300 Sachen gegen die Wand, weil er keinen Wissen mehr zu nehmen. hat. Was ist das für eine Glückseligkeit? Wallahi, Glück kann man nicht kaufen. Deswegen siehst du, wie die alle, die Prominente, die suchen alle nach Glück. Aber im falschen Weg. Wir haben diese Dosis, dieses Glück, haben wir ganz, kostet nichts. Kann ein, äh, kann ein Diener haben, kann ein Reicher haben, jeder kann diese, diese Dosis bekommen. Der braucht nur zu Allah, subhanahu wa ta'ala, Deswegen, liebe Brüder, müssen wir, jeder von uns selber alleine, brauche nicht auf andere Leute zu gucken, für sich alleine Weil du bist für dich selbst verantwortlich. Jeder ist für dich selbst verantwortlich. Du hast jetzt diese zwei Wörter von mir gehört. Allah subhanahu wa ta'ala hat dich diese, diese Wörter jetzt hören lassen. Du hast dann, Die Hujjah ist angekommen. Jeder soll eine Abrechnung mit sich selbst machen. Und dann weiß er, wo sein Weg hinführt. Führst du Allah, äh, folgst du Allahs Weg, wirst du glücklich in diesem Leben sein und glücklich später sein. Liebe Brüder, jeder von uns hat diesen Weg irgendwie genommen. Ich sage, ich erzähle nur von mir früher. Man hat Probleme mit den Eltern gehabt. Die Eltern sind nicht zufrieden. Die Eltern, die Rechtschaffen sind. Auch so denke ich nicht, dass, dass äh, ein Elternteil oder Eltern stolz auf ihre Kinder sein können, die äh, klauen oder die, die immer Probleme nach Hause bringen. Kann ich, kann ich mir nicht vorstellen. Bei mir zumindest war das so, dass ich Probleme mit meinen Eltern hatte. Ja? Probleme und Stress draußen mit den Leuten, ja, mit, äh, mit der Polizei, du musst dich mal verstecken. Bei dem Islam, alhamdulillah, du hast nicht zu verstecken. Du bist voll auf, wenn du keinen Cent in der Tasche hast. Du fühlst dich glücklich. Warum? Weil Allah Subhanahu Wa Taala dir dieses Glück in dein Herz durch seinen Glauben äh, reinschüttet. Deswegen jeder von uns, was sehr sehr gute Momente sind, sind abends, gesunken ist. Sollte sich in sein Zimmer schön einschließen und dann seinen Lebenslauf mal durchgehen lassen. Wie lange will ich das noch machen? Die Zeit vergeht. Die Zeit vergeht. Du bist heute 18, morgen bist du 30. Und das geht so. Huck, zu Und dann ist alles vorbei. Und das Problem und das Schlimme ist, mit jedem Tag wird das schlimmer. Weil du jede, diese Sünde, die begehst du jeden Tag und die Sünde wird dann für dich normal. Und wenn die Sünde für dich normal wird, dann ist das schon ein großes Problem. Weil dann siehst du diese Sünde nicht mehr als Sünde. Und das ist das größte Problem. Und das größere Problem ist, wenn Allah subhanahu wa ta'ala dann seinen Stempel auf dein Herz legt, dann ist es vorbei. Wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, «Kalla rana Wenn der Stempel, das ist wie ein Schutzfolie, auf dein Herz gelegt wird, dann erreicht dich nichts. Dann kann der, sogar der Koran auf deinem Herz draufgelegt werden, der bewegt nichts in deinem Herzen. Warum? Weil dein Herz ist schon so schwarz, voller Sünden, dass ihn nichts mehr reicht. Ich kehre in Ta'ala zu meinem Thema wieder zurück, aber die anderen, die gesündigt haben, und die Allahs Befehle nicht gefolgt hatten, die werden von Allah vor allen Menschen gerufen. Das sind diejenigen, ihren Herrn angelogen haben. Verflucht sollen sie sein, die Ungerechten. Liebe Geschwister, wenn ein, wenn ein Gläubiger mit Sünden so groß wie die Erde zu Allah subhanahu wa ta'ala kommen würde, aber ihn niemand beigesellt hat, so wird Allah subhanahu wa ta'ala ihm, ihm vergeben, wie ich schon sagte. Der Gläubige bekommt dann sein Buch mit der rechten Hand und er marschiert strahlend los. Sein Körper ist umgeben von Licht. Er hat die Prüfung bestanden. Er läuft rum, in dem Versammlungsort und kündet seine frohe Botschaft. Guckt, ich habe meine, hab meine Prüfung bestanden. Ich bin von den Leuten, die mit rechts ihren, ihren Buch bekommen haben. Er zeigt seinem Buch den Leuten und sagt, schau, ich habe mein Buch mit rechts bekommen. Hier sind meine Taten. Was für ein glücklicher Moment. Wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, إني ظلنت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيا بما أسلفتم في الأيام الخالية بصنوني ما تنجيت dem dann sein Buch in seine Rechte gegeben wird, der wird sagen, ihr da, liest mein Buch. Ich glaubte ja, dass ich meiner Abrechnung begegnen würde. So wird er in einem zufriedenen Leben sein, in einem hohen Garten, dessen Flugobst herabhängt. Esst und trinkt als wohlbekömmlich für alles, wohlbekömmlich für das, was ihr früher in den vergangenen Ta Tagen getan habt. Ohne Taten gibt es nichts. Wenn du Gutes getan hast, bekommst du Gutes zurück. Schlechtes getan hast, bekommst du dasselbe zurück. Das ist normal. Doch wenn er nicht zu den Gläubigen gehört, wohl Ehre will Und sein Buch mit links oder hinter dem Rücken bekommt, so verdunkelt sein Gesicht, wohl Ehre will ألف <تكتب> لوس تفزام وأما من أُتي كتابه في شماله، فيقول يا ليتني لم أُت كتابية، ولم أدر ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية، ما أغني عني مالية، هلك عني سلطانية؟ بس dem sein Buch in seine Linke gegeben wird, der wird sagen, oh, wäre mir doch mein Buch nicht gegeben und wüsste ich nicht, was meine Abrechnung ist. Oh, wäre dies doch nur das Ende meines Lebens. Nichts nützt mir mein Besitz. Vernichtet ist meine Machtfüllung. Lieber Bruder, denke an den Moment, wo du eine Sünde begehen wirst. Denke an diesen Moment. Wenn du in die Disco gehen willst, wenn du Sinna machen willst, denke an diesen Moment. Denke daran, dass du an diesem Moment dein Buch mit links oder mit, oh, hinter dem Rücken bekommen wirst. Denke an diesen Moment, wo dich die Engel in die Hölle reinschmeißen, und wie ich schon sagte, für immer und Ewigkeit. Wo ist das Geld? Die Leute, die jetzt Macht haben, was bringt ihnen das Geld in diesem Moment? Wo ist die Macht? Alles ist weg. Alles wurde zurückgelassen. Der Khalif, Harun al-Rashid, als er im Sterbebett lag und sein Tod nahte, sagte er, ich bitte euch in Gottes Namen. Ich will das Grab sehen, in dem ich begraben werde. Guckt euch, das waren die Herrscher der Muslime damals. Ich will das Grab sehen, in dem ich begraben werde. Sie trugen ihn dorthin. Er schaute hin und weinte, er weinte lange, liebe Brüder, und sagte, er schaute dann in den Himmel und sagte, »O der, dessen Königreich und Macht unvergänglich ist, sei, bar sei barmherzig mit demjenigen, der sein Königreich in diesem Moment verliert.« Und er zitierte dann, »Nichts nützt mir meinen Besitz, vernichtet ist meine Machtfülle.« Allah sagt dann, wie diese, diese, diese, diese, diese diese Person die, die sein buch mit links oder hinter seinem rücken bekommt sagt, ma anni malihi halaka anni sultanieh fa allah sagt khudhuhu fa ghulluhu thumma al jahim sallu nyt nyt minun bisitti, vernihtetä on minun mahtuvuus. Nimmiih ja vääntää hän sitten, hiuvi sitten hän sitten hän sitten hän sitten hän sitten hän sitten hän sitten hän sitten hän sitten hän sitten hän Hierauf steckt ihn in eine Kette, deren Länge 70 Ellen ist. Er pflegte nämlich, nicht an Allah, den Allgewaltigen zu glauben und nicht zur Speisung der Armen anzuhalten. Nimmt ihn, er ist derjenige, der sich gegen Allah gestellt hat. Nimmt ihn, er ist derjenige, der Allah und seine Religion bekämpft hat. Nimmt ihn, er ist derjenige, der, seine Sünde nach der, der eine Sünde nach der anderen getan hat. Nach all dem, liebe Brüder, wird die Waage aufgestellt. Es ist noch nicht vorbei. Al-Imam Ibn Abel-Izz, Rahimahullah, sagt, dass Al imam Al-Qurtubi, Rahimahullah, sagt, dass die Gelehrten sagen, die Abrechnung ist, um die Taten einzusehen. Und die Waage ist, diese, ist dazu da, um die Taten zu bewerten, so dass man dementsprechend bestraft oder belohnt wird. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Wenn man sachulat mawazilo, wenn man chapet maasilo, waulay al ladina hasiru am Wessen Wageschallen schwer sein werden, das sind diejenigen, denen es wohl ergeht. Wessen Wagschallen aber leicht sein werden, das sind diejenigen, die ihre Seelen verloren haben. In der Hölle werden sie ewig bleiben. Und wir glauben an der Waage, liebe Brüder. Wie im Hadith von Bukhari und Muslim überliefert wird, von Abu Radullah, das Rasulallahu wa sallam sagt, am, am Tag der Auferstehung wird ein großer, starker Mann gebracht, der bei Allah subhanahu wa ta'ala nicht mal den Flügel einer Fliege wiegt. Und dazu sagt Rasulallahu wa sallam dann, und liest, wenn ihr wollt. Allah subhanahu wa ta'ala So werden ihre Berge hilfeleicht und sie werden und so werden sie ihnen am Tag der Auferstehung kein Gewicht beimessen. Ein Buddha namens Jabir Dawud So Und Umar radiallahu anhäni sagt Wenn der Iman von Abu Bakr Radhiyallahu anhu und Iman von den gesamten Erdbewohner gewogen wird, so wird seiner Allah Subhanahu wa Ta'ala Das sind so zwei Beweise nebenbei, die beweisen, dass es Qiyamah eine Waage wird. Allah Subhanahu wa Ta'ala sagt: Und wir stellen die gerechten Wagen für den Tag der Auferstehung auf. So wird keine Seele um irgendwas Ungerecht zugeführt. Und, wir, und wäre es auch das Gewicht eines Senfkorns, wir bringen es bei und wir genügen als Berechner. Allah subhanahu wa ta'ala zeigt hier, dass die Wagen mit voller Gerechtigkeit vorgehen werden. Allah subhanahu wa ta'ala sanoo, että kunhan في wa ta'ala sanoo, että kunhan suhanahu wa ta'ala sanoo, että kunhan suhanahu wa ta'ala sanoo, että kunhan suhanahu wa ta'ala sanoo, että kunhan wa ta'ala sanoo, että kunhan Wessen Waagschalen schwer sein werden, das sind diejenigen, denen es wohl ergeht. Wessen Waag Waagschalen aber leicht sein werden, das sind diejenigen, die ihre Se Seelen verloren haben. In der Hölle werden sie ewig bleiben. Das Feuer schlägt in ihre Gesichter und sie werden darin erblasst sein. Schau dir diese genaue Gerechtigkeit von dem König der Könige an. Nur eine gute Tat kann über dein Schicksal entscheiden oder auch nur eine einzige Sünde und die Waage senkt sich zu einer Seite. Derjenige, bei dem, bei, dem eine, bei dem ein Gleichgewicht herauskommt, der ist von den Leuten, die man eine Al-Arafat Al nennt. Das sind die Leute, dessen schlechte Taten sie nicht ins Paradies hereinlassen, aber genauso ihre guten Taten sie nicht in die Hölle reinlassen. Sie werden auf einer Brücke zwischen dem Paradies und dem Höllenfeuer aufgehalten werden. Wenn Sie zu der Seite der Paradiesbewohner schauen, begrüßen Sie diese Und wenn sie zu der Seite der Höhlenbewohner schauen, beten sie Zuflucht By Allah Subhanahu wa Ta'ala for diesen Leuten. Allah Subhanahu wa Ta'ala sagt: "Wa baynahuma hijab, wa 'ala al-a'raf rijalun ya'rifuna kullam bi-sīmāhum, lam wa wa die jeden auf seinem Merkmal erkennen. Sie rufen den Insassen des Paradiesgarten zu, Frieden sei auf euch. Sie sind aber, aber ihnen ihn nicht eingetreten und sie begehrten es doch und wünschen sich sozusagen noch ins Paradies zu kommen. Und wenn ihre Blicke den Insassen des Höllenfeuers zugewendet werden, sagen sie, unser Herr, lass uns nicht mit dem ungerechten Volk sein. Liebe Geschwister, Wir dürfen keinen Tat als unbedeutend sehen. Wie der Prophet, sallallahu alaihi wasallam sagt, in Sahihain von Abu Hurayra überliefert, der alaihi wasallam sagt, der Diener spricht unbewusst ein Wort aus, dass Allah Zufriedenheit nach sich zieht. Es erhöht, es erhöht ihn im Paradies. Und der Diener spricht unbewusst ein Wort aus, das, das den Zorn von Allah, sallallahu wa erregt und welches ihn in der Hölle tiefer sitzt. Und in einem anderen Hadith Von Abu Dhabr überliefert, dabei Imam Muslim, überliefert wird, dass Rasulam sagt, verachte keine gute Tat, auch wenn es nur das Anlächeln eines Bruders ist, wenn du ihn triffst. Und wir wissen auch in einer Geschichte, auch Hadith Sahih, dass eine Prostituierte das in das Paradies hereingelassen wurde, weil sie weil die einem, einem Hund sozusagen das Leben gerettet hat. Indem sie, äh, der, der verdustet äh, war und sie hat dann ihren Schuh ausgezogen und von, vom Brunnen Wasser für ihn gegeben und, äh, äh, und ihm zu trinken gegeben. Sie hat ihm sozusagen das Leben gerettet. Allah subhanahu wa ta'ala hat dann durch diese Barmherzigkeit zu einem Hund seine Barmherzigkeit gegenüber dieser Person und hat sie sein Paradies betreten lassen. Ich gebe zum Beispiel ein paar Tipps, die die, die, die Wagen im Qiyama äh, schwerer lassen können. Von den Taten, die eine Waagschale füllen, sind zum Beispiel, liebe Brüder, Koran lernen und lesen, dicker zu machen und einen guten Charakter zu haben. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sagt in einem Hadith Sahih, Kalimatani, Khafifatani, äh, Khafifatani al lisan Faqilatani tilmizan, Habibatani ilal-Rahman, Subhanallah wa bihamdih, Subhanallahil-Azim. Zwei Wörter sind leicht auf der Zunge. Aber sehr schwer auf der Waage und sehr beliebt bei, dem, bei, bei Allah subhanahu wa ta'ala. Was sind diese zwei Wörter? Subhanallahi wa bihamdi, Subhanallahi. Nach all dem wird die Brücke über Jahindam gebaut. Das Sirat ist eine Brücke, die dünner ist als ein Haar und schärfer ist als ein Schwert. Sie wird über Jahindam aufgebaut, dass die Gläubigen sie überqueren und ins Paradies gelangen. Und die Ungläubigen, wenn ins Höllenfeuer fallen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَإِمْ Und es gibt keinen unter euch, der nicht daran vorbeigehen vorbei würde. Das obliegt deinem Herrn unabänderlich beschlossen. wa fiha Hierauf erretten wir diejenigen, die gottesfürchtig waren und lassen die Ungerechten in ihr auf die Knien zurück. Die Leute werden diese Brücke überqueren und jeder nach seinen Taten. Manche überqueren sie, äh, sie so schnell wie der Blitz, andere wie der Wind, andere wie schnelle Pferde, manche werden laufen, wieder andere werden über die Brücke kriechen, manche erreichen das Paradies. Doch diejenigen, deren Taten nicht ausgereicht haben, fallen nur zu Erdubillah in Höllenfeuer. Diejenigen, die es geschafft haben, werden das Paradies erreichen. Ein Paradies, das Allah subhanahu wa ta'ala für seine gläubigen Diener vorbereitet hat, wie im Hadith von Imam Muslim rahimahullah überliefert wird, von Abu anhu, dass Allah subhanahu wa ta'ala sagt, ich habe für meine rechtschaffenen Diener vorbereitet, was niemand zuvor ein Auge gesehen hat, noch ein Ohr gehört hat, noch was ihr euch vorstellen könnt. Das war wie gesagt, eine kurze Zusammenfassung über Yawm Qiyama und was an diesem Tag passieren wird und die wichtigsten, sozusagen die wichtigsten Ereignisse an diesem Tag. Ganz kurz zusammengefasst, ich bin, ich bin nicht ins Detail gegangen, weil wenn man wirklich ins Detail gehen möchte, dann würde Eintreffen nicht ausreichen, sondern müssten wir uns mehrere Male zusammensetzen, um dieses Thema äh, durchzunehmen. Inshallah möge Allah Subhanahu Wa Ta'ala diese Wörter, Inshallah ihre Wege äh, zu den Herzen äh, äh, machen, Inshallah Ta'ala. وتمنى الله سبحانه وتعالى أن تعلم أن زمغيش شاء الله هذا وما كان من صواب فمن الله وحده وما كان من خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء وأعوذ بالله من ذكركم بي وأنساه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفر رزقك إليك